ومن يطع الله ورسوله فلقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاين اسلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار شرب النبي ابو سماري شهود من سيمنو الحمد لله وشكر جزيلا لله سبحانه وتعالى kita telah pun menyempurnakan perbincangan pada ayat yang keempat, penulisi suratul fatihah Surah yang disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu hadis sahih riwayat Muslim yang pernah kita bincangkan sebelum ini tentang inti maksud hadis tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala beriman kasamtul salat baini wa baini amdi. Aku membahagikan salat antara aku dan hamba-Ku separuh-separuh dan untuk hamba-Ku apa yang dia mohonkan. Dan apabila, firmanya, dan apabila dia membaca kan alhamdulillah maka Allah kami menyambut dengan Aku dipuji oleh hamba-ku dan, hamba dan apabila dia membaca rahman rahim Allah membinna aku dipuji oleh hamba-ku dan bila dia membaca malik yaumuddin Allah subhanahu wa taala kamu pima dengan bangganya aku diagungkan oleh hamba-ku dan apabila dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada-Mu kami mohon Peribadah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan ya Allah Maka Allah beriman ini antara aku dengannya dan untuk hamba-ku apa yang dipohonkan dan apabila dia baca irina siratal mustaqim siratal an amta alaihim wa maka Allah Subhanahu akan beriman ini ialah untuk hamba-ku dan bagi hamba-ku apa yang dimohonkan hebatnya eh, ayat-ayat Quran ni kalau kita perhatikan sudah membina ini mengenai Allah seperti benar, seperti yang disebut oleh Imam Ibn Jarir Tabari yang satu riwayatnya, menjelaskan betapa penting untuk kita memahami setiap perkataan yang terdapat dalam Quran Qur'an. Dan sebagai contohnya kita sudah huraikan Malik Madinah sama ada Malik atau pun Malik. Maksudnya jika seseorang menyedari adanya hari pemalasan dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala penguasa tunggal pada hari tersebut, maka dia akan masih tenang walaupun dia dianiaya oleh orang lain. Kerana pada hari pembalasan, tidak akan siapa dapat meloloskan dirinya. Pada hari pembalasan, Allah SWT akan muntur bela, akan membalas untuknya. Pada sudut yang lain, sedang pernah yang dikasih dan dirahmancik Allah. Kesejaran tentang kekuasaan Allah akan menjadikan selalu kita ini mengawasi dan berhati hati dalam segala tindakan tanduk yang kita lakukan. Keyakinan tentang adanya hari pembalasan memberi erti baru bagi kehidupan ini. Kerana tanpa keyakinan tersebut, semua akan diukur dengan keuangan, semua akan diukur dengan pangkat, semua akan diukur dengan kekuasaan. Sebaliknya, bila ia melihat dari kacamata perhitungan pembalasan yang akan dilakukan itu, maka setiap orang akan mengetik buah hasil yang telah telahpun dikerjakan di dunia dahulu. Seperti yang disebut oleh, sebab sedikit kalam ini, seperti petik dari tafsir Al-Azhar oleh Abu Yahamqa. Jadi, bila kita menyedari, kita akan memetik hasil kelakuan yang kita lakukan di akhirat kelak Menyebabkan apa yang kita lakukan di sini tertangguh Ataupun kita akan cukup berhati-hati Kerana semuanya seperti yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu Ma illa Tidak ada satu sepatah perkataan yang terbit dari mulut kita sedang penyeselian Malangkah semuanya menjadi catatan rakyat dan anted yang ada di kiri kanan kita. Jadi sampai di sini berakhir kelompok pertama surah ini yang menyatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Kelompok ataupun fasa yang kedua yang akan kita bincangkan mulai ayat yang kelima hingga seterusnya adalah merupakan perbincangan tentang keperluan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Sekali lagi perlu kita fahami Sedangkan dengan sekalian Bahawa ayat-ayat dalam surah Al-Fatiha ini adalah pengajaran Allah Kepada manusia bagaimana Gaya, cara kita Nak memohon kepada Allah SWT Betapa pentingnya Kata Abu Bakal Jazairi dalam tafsir Dia menyatakan Pujian adalah satu elemen yang penting dalam Permohonan yang kita panjatkan kepada Allah SWT Jadi dari ayat yang pertama kita dapat lihat puji-pujian kita tujukan khas kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi jiwa kita harus bersih, harus kita luputkan semua perasaan angkuh bahwasanya Allah Subhanahu Wataala itu adalah tempat pergantungan telak kita yang akan menguasai kita sama ada kita suka ataupun tidak di akhirat kelak. Jadi dalam ayat-ayat yang sudah kita kupaskan ini Allah menjelaskan. Kepada yang membaca Al-Quran Al-Karim dengan Tadabur Bahawa senyum rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kasih sayangnya, hidayahnya, bimbingannya Hanya diperolehi oleh mereka yang membersihkan jiwa, raga, akal, fikiran dari segala kemusyikan Serta perasaan takabur dalam diri Semua itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka yang telah pun menjalani program Mujahadah Kita pernah bincangkan bagaimana perlunya kita Melakukan perkara tersebut satu persatu Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Al-Middin Ba' mengikir sifat-sifat mazmumah Mulainya dengan musyaratah Mu'akabah Muhasabah Mu'atabah Mujahadah Ini pernah kita bincangkan Satu ketika yang terdahulu Tidak perlu saya ulang kembali Kemudian datang ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kelima Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in hanya kepadamu, Ya Allah, tempat kami mengabdikan diri. Dan hanya kepadamu kami telah, kami ingin minta pertolongan. Kita telah uraikan pada kuliah lalu, bahawasanya perkataan mu'adbad. Tadi perkataan abada, ya'budu, ini menuju kepada khudur, tunduk, patuh. Kalau dikatakan tariakun mu'adbad, jalan yang sudah pun digunakan sekian lama. Kalau sebut ba'irun mu'adbad, maknanya untuk yang sudah pun jinakkan untuk satu tempoh masa sebelum ini. Artinya bila seseorang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada nilai-nilai ketundukan, khudu', istislam keseluruhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita pergi buku tentang 'abd, 'abdun biasa kita terjemahkan 'abdaj ya'budu ya 'abdun ni hamba. Sebenarnya dia mempunyai banyak makna seperti ini huraikan oleh Kitab-kitab yang bincangkan tentang Contohnya ma'ajim Yang dapat kita lihat Yang banyak digunakan di dalam pasir Iaitu Mufadad al-Fadhil Quran al-Kirim Oleh Ar-Ragim al al-Asfahani Beliau Menemukakan bahawa maksud Abadah itu merujuk kepada banyak benda Antaranya kukuh Antaranya lemah-lembut Antaranya anak panah Yang lebar dan teguh, antaranya hamba sahaya jadi terdapat juga penggunaan yang merujuk kepada tumbuh-tumbuhan yang memiliki aroma yang begitu harum jadi abadah ini maknanya satu nilai ketundukan yang disertai dengan kecintaan dan lemah lembut Apabila seorang itu menjadi hamba, ataupun dipanggil abad abdi, artinya dia terhimpun padanya Beberapa sifat-sifat dari perkataan itu sendiri Sebagai contohnya kukuh Sebagai contohnya lemah lembut Sebagai contohnya Seorang yang taat Seorang yang mentaati Kehendak tuannya Dengan sepenuh hati Jadi pengabdian bukanlah sekadar Makna ketaatan dan ketundukan, Tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan ketaatan yang mencapai Puncaknya Di mana seseorang itu merasakan dalam dia Ada keagungan pada yang disembahan itu dan ini semua lahir kerana Perasaan yakin bahawa pengabdian itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasaan yang tidak terjangkau tidak terjangkau oleh kita erti hakikatnya inilah lebih kurang tafsiran ini kemukakan oleh Muhammad Rashid Rida al-Dakhil al-Manar dan pandangan ini diambil dari Muhammad um Abduh gurunya sehingga permulaan ini muliakan Allah sekalian kalau kita belajar bahasa Arab Sedikit Kala yang perlu kita fahami Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Iyani Ditafsirkan oleh Khalil Khalil ni adalah seorang Ahli Nahu Saraf yang cukup hebat Khalil Ibn Ahmad Ini guru pada si bawah, Beliau Mengatakan bahawa Iyaka na'bud Kalau kita perhatikan dalam kita, kita tafsir menjelaskan Permezaan pandangan di antara Kufi'in dan juga Basri'in Antara yang mengatakan bahawa Iyaka Ini merupakan makh'ul Yang muda'af kepada Kepada yang kita dapat lihat di sini Muda'af kepada kaf Sedangkan Akhfash Juga merupakan seorang ahlurah yang terkemuka Lorawiyun yang terkemuka Iyaka merupakan kalimah wahidah Kerana pada pandangan pada pandangan Akhfash Zamir ini tidak boleh diidafahkan Indahnya berhasil ini kalau kita fahami Sebenarnya pendengar sebelumnya Sebab saya teringat kepada satu pandangan Yang dikemukakan oleh Imam Maksuditi dalam Adul Manzur Apabila beliau mentafsirkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim Hebatnya Setiap huruf yang terdapat dalam Quran ini Bukan kita bincangkan tak isim Seperti iya kah ni Bukan kita bincangkan tak huruf Hebatnya setiap huruf dalam Quran menyebabkan Seorang sahabat yang mulia yang bernama Amr bin Al-As Anhu yang menjadi gubernur di Mesir pernah memecat seorang pegawai kanannya hanyalah disebabkan pegawai kanan tersebut tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan sin yang nyata kerana biasanya orang Arab belajar mereka akan tulis Bismillah, sin itu tidak kelihatan giginya rumahnya, maka bak terus kepada mim habis yang melihat perkara ini berlaku Amru bin al-As ini seorang sahabat yang mulia, yang pakar, yang bijak Serasa orang dari sahabat yang begi asanaan luar biasa, dia menganggap ini satu penghinaan kepada lafzul Jalalah. Kita bukan cita dengan iya kah ini? Sekarang kita nak flashback balik sebulehu Robbissmilallahirohmanirohim. Kita lima syaitin satu riwayat dari Syaib bin Mansur, bahawa senyap Amr bin Al aas ini telah pun mencak sahabat ataupun orang kanannya pegawai kanannya hanyalah disebabkan kegagalannya untuk menulis Bismillah. Hilang huruf Yang kelihatan adalah huruf dan huruf Dengan katanya Kamu sebenarnya tidak Memahami kepentingan Bismillah itu sin Itu kamu sengaja hilangkan dia Kamu tidak memuliakan kata tersebut Padahal setiap kalimah dalam Al-Quran Al-Kalim Itu ada nilai yang tersendiri Sebab Kalau kita perhatikan dalam kitab Al-Hilyah Dari Abu Nuaim Dari Abi Qilaba Bahawa Abu Darda pernah berkata Innaka la tafqah kulal fiqh setiap cara al-Quran itu wujuhan kamu tidak akan memahami al-Quran itu dengan kefahaman yang sebaiknya kalau selagi kamu tidak melihat tafsiran al-Quran itu dari perspektif yang berbeza-beza oleh ulama uluga dan juga al-mufassirin jadi maknanya bila kita sebut kata ya ka ini supaya para pendengar yang dimuliakan Allah dapat menghayati apa yang saya masukkan di sini Sampai ya ka ni pun izin i'rabnya berbeza sisi Khalil Khalil ni guru pada Sibawi berbani dengan Akhfash yang mengatakan Iyakah itu satu perkataan Khalil mengatakan tidak Kerana kaf itu adalah mudaf Kerana Iyya itu mudaf kepada Al-kaf dan al-kaf itu mudafun ilaihi Sila peringat ini Mulikan Allah sekalian Ini satu perbahasan yang menarik untuk kita perhatikan Bersama-sama di surut Bahasa Arabnya Sebab al-ibadah ini adalah merujuk kepada A'la marah tibil khudu' taqaruban wala yastahiqquha illa Allahu azza wa jalla bi'inamihi bi'adami ni'am kata al-imam al-ays bin abis salam ba'dunya na'bud ini Allah setinggi-tinggi ketundukan yang disertai dengan perasaan yakin dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana perkara seumpama ini tidak layak melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahaja sesudah bila kita nak menyebut la'atan na abd ini Sandarkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada anak pertama namakan Abdullah Anak kedua namakan Abdul Rahman Abdul Rahim, Abdul Latif, Abdul Razak Kerana abad ini hanya layak Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata al bin Abdul Salam Sultanul Ulama ini Allah subhanahu wa ta'ala Berhak untuk disandarkan Kepadanya perkataan ibadah itu Kerana anugerahnya kepada kita Dengan berbagai-bagai ni'mat Yang tidak terlalu bandingnya bermula dengan kehidupan akal yang waras, pendengaran, penglihatan dan lagi nikmat yang tidak kita sedari kemudahan untuk kita melakukan taat kepada ini. Seperti yang telah kita bincangkan dan itulah rasionalnya. Mengapakah perkataan na'bud ini dahulu daripada perkataan nasta'in? Kerana dia soal se ibadah. Selepas layak mengaku sebagai seorang hamba Allah, barulah layak memohon kepadanya. Insya-Allah kita akan bincangkan lanjut ayat yang berikutnya pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam.